Тим вона різниця від абсолютної? Тим, чим різниця бляхана хлібина на вітрині від натуральної хлібини на крамничкій полиці. Порівняння яскраве, сказав Григоренко, але доволі туманне. Чи не можна перейти від метафор до наукових дефініцій. Гаразд, погодився я. В самому слові вартість? Ми вже маємо не природні виробничі, а лише монетарний підхід до економічних процесів. Цілком можливо, що з цих позицій Маркс може бути корисний. Якщо це й справді так, то його користь має обмежений характер і мусить супроводжуватися численними застереженнями, а таких застережень у капіталі ніде немає. Навпаки, марксизм розглядається як абсолют і навіть керівництво до дій. Там звідси виводиться необхідність пролетарської революції і пролетарської держави. Що з вийшло, добре відомо. Мільйони, десятки мільйонів людських жертв, ріки крові і незліченні озера сліз. Тим часом білий кудлатий песик, якого я підгодовував під час своїх сторожувань біля човнів, почав люто обгавкувати вільшаник, біля якого ми сиділи. Цей песик напрошувався до мене в друзі, я здебільшого гнав його геть, Через те він нас охороняв потайки Тепер він аж захлинався від люті, помітивши в кущах ворога Григоренко відразу ж зміркувавши в чому справа Підняв уламок товстої гіляки і рушив до кущів Звідти вискочив молодик у спортивному костюмі з магнітофоном у руці Такі дяволи день при дні супроводжували нас із Раїсою Як тільки ми виходили з дому Тут недалеко спортивна база Саме через стеги бійські топтуни і рядилися під спортсменів Григоренко пожбурюв у нього цурпалок, але не влучив. «Ах ти, стерво, виродок нещасний!» Разом із цурпалком кидав у слід тобто нові важкі слова Петро Григорович. «Як вас тільки свята земля носить?» Відповіді на це риторичне запитання він, звичайно, не діждався. Пішов у кущі понужді і невдовзі, повернувшись, заклопотано зауважив. А де ними простати вимучує, потрібна операція. Та хіба в цій країні можна лягти на операційний стіл? При цій операції висока смертність. Андрій кличе в Німеччину, а я боюся. Назад не впустять. Таких не впустили. І я в Сибірському засланні чув по радіо, як плакав старий Григоренко за рідною землею. Говорив про батьківщину, про друзів, у тім числі й про нас Із Раїсою, про нашу невільницьку долю. І не витримав. Розридався просто в мікрофон. Поїздки до Москви Отримавши від Гриворенка передмову до економічних монологів, я ще раз їх проредагував і попросив Раїсу передрукувати дивою якомога більшій кількості примірників. Мабуть, немає причин приховувати, що ми мали намір передати цю книгу на Захід. Одного разу це вже зробив Турчин із першою частиною «Прощай Маркса». Вона потрапила до рук відомого дисидента Литвинова, онука колишнього міністра закордонних справ СРСР, і в нього застряла. Литвинов жив в Америці. Українські видавці з діаспори умовляли його передати рукописа їм, але він із якихось таємничих міркувань не бажав цього зробити. Раїса, передруковуючи книгу, перевершила саму себе. Вона роздобула спеціальний папір і надрукувала в одній закладці 12 примірників, також й на такому рівні грамотності, якого можна вимагати лише від типографського видання. Збрусурувавши монологи примітивним способом, я поклав сім примірників до Варізи і у супроводі Раїси поїхав на вокзал. Генерал вже чекав на книгу. У нього був доволі надійний канал для пересилання манускриптів на Захід. Мабуть, сьогодні, коли пишуться ці рядки, вже не похитнеться Америка від мого визнання. Допомагали працівники американського посольства, використовуючи дипломатичну пошту. Уже тоді я почав з великою вдячністю думати про цю державу, громадяни якої робили все можливе, аби якось допомогти радянським дисидентам. Давненько ми почали помічати, що КДБ якось винайшов спосіб вивідувати наші таємниці, хоч ми були обачні й пильні. Ні в хаті, ні навіть у лісі не розмовляли про те, що належало приховати від непроханих опікунів. Та все ж вони якось про це дізнавалися. Вдявши квиток і рушивши в зал для пасажирів, ми одразу ж відчули, за нами стежать. Мабуть, шаблонність прийомів і конспіративних методів КДБ особливо легко помітити романістові, хай навіть посередньому. Йому щодня доводиться зважувати вчинки та поведінку героя, прискіпливо оцінювати міру їхньої природності. Я тільки мізреїсою сіли на вільні місця, біля нас з'явився невисокий рухливий суб'єкт із невиразним обличчям. Він також зайняв вільне місце і демонстративно розгорнув газету. А проте, через свою рухливість, він легко виказував, що не читає, вельми часто відривався від тексту когось виглядаючи. Ось до залу жінка років 30-ти худорлява, вище від середнього зросту і чоловік із ситим, викоханим обличчям, задягнений зі стандартною бездоганністю. Він був трохи нижчий від жінки, але статечний, не у рухах. Неважко було помітити, що жінка бачить у ньому свого начальника. Читати газети, на миті опустив руки, газета лягла на коліни.